Розділ 11. Вальс. Відтоді вона перестала гаяти час удома. Поснідавши, а іноді й до сніданку, Анжела вирушала до автостанції пішком свою машину влад їй не давав, і поверталася на таксі пізно вночі, а то й над ранок. У відповідь на спробу Влада з'ясувати, де вона буває. Анжела звела брови з виглядом людини, який дошкільник читає лекції з моралі. Чому це ти вирішив, що маєш право знати про мене все, що заманеться? «Ти мені ніхто! Сиди й мовчи!» І Влад мовчав, поки якось Анджела повернулася додому вже не на таксі, а на маленькій спортивній машині, за кермом якої був плечі, коротко короткострижений чоловік у чорному пальто до землі. Анжелин супутник висадив її з авто за всіма правилами джентльменства. Анжела чудово знала, що влад спостерігає за нею з вікна кухні, а тому, чи була інша причина, піднялася навшпиньки і поцілувала чоловіка, Злегка неголону сіру щоку. Кавелер сів у машину і покатив. А Анжела війшла в дім з виглядом королеви. «Хто це був?» – запитав Влад, ледве стримуючи людь. «Не варто ревнувати», – відповіла Анжела. «Ти сам по собі, я сама по собі. Я вже доросла дівчинка і можу робити, що хочу». «Ти усвідомлюєш, що буде, коли ти прив'яжеш його?» Анжела обернулася в дверях своєї кімнати. «Він уже зовсім ручний і страшенно багатий. Хіба це погано?» І вона гупнула за собою дверима. А Влад пішов на кухню, відрізав великий кусень житнього хліба і засунув до рота. І жував, жував, не запиваючи водою, змолотив другий шмат, а потім третій, відчув нарешті важкость у животі, однак душевної легкості певна річ не домігся. Напевно, він був надто м'який з нею. Вона зачула в ньому слабину вже тоді, коли він повернувся підібрати її вмираючу заметі біля свого порогу. Отак би він дозволив їй умерти. Вона, звісно, сприйняла б його всерйоз, жодних сумнівів. Влад криво посміхнувся. Пригадалася казка про чарівного півня, чи гусака, чи індика, до якого приклеювалися люди. Старша сестра схопилася за крило, середня за старшу, молодша за середню, і цей ланцюжок уже ріс за рахунок перехожих. І кожен приклеєний був до двох інших, а через них до гусака, чи все-таки півня. Кумедно буде, якщо за Анжелою потягнеться ціле гроно приклеєних шанувальників. І що тоді робитиме він, Влад? Куди сховається і як житиме? Він пригадав широкоплечого. Так, той до пари Анжелі. Владу стало соромно і гірко від думки про їхню з Анжелою єдину ніч. І ще гірше від думки про жінок, яких він любив, аби вранці розлучитися назавжди. Він сів і спробував згадати їхні імена, хоч щось, залишене від них у його житті. Регіна була невисокою на зріст, дуже серйозна, у ліжку мовчазна, як камінь. Рима пилаялася зі своїм хлопцем, а Влад був для неї засобом помсти, і тому любила вона шумно, темпераментно і на показ. Непевно, уявляючи собі, що її залицяльник, проштрафившись, кусає лікті під ліжком. А ця дівчина... Ні, її звали по-іншому. Як її звали? Ніяк вона не відрекомендувалася, у цьому не було потреби. Він чесно намагався пригадати всіх, але нагадку спадав чомусь червоний гумовий м'ячик, який скотився з цегельної паркової доріжки в кущі. Що було пов'язане з цим м'ячиком? Хто був на другому кінці його хитромудрої траєкторії? Кому потім довелося виймати його з кущів? Він спробував уявити Гану і пригадав її, коли та цілувалася зі Славиком. Ні, до цього дійства не годилося слово «цілувалася». За рожевим словом, стояли вікові нашарування вольгарності, а ці закохані були природні, начебто крик болю. Він почвалав до кабінету і сів за комп'ютер. Ми входимо до кімнати, сказав філософ. І починаємо розуміти, відчувати, осягати. І через певний час зауважуємо, що в кутку нашої кімнати сидить вона. Ми лякаємося, але скоро забуваємо про це і сідаємо до неї спиною і продовжуємо розуміти, дізнаватися, відчувати. Ми зайняті ділом, Захоплені собою, і тільки зрідка, згадавши про неї, озираємося через плече. Вона, як і раніше, сидить у кутку кімнати і, здається, не звертає на нас уваги. Тільки іноді, коли їй треба взяти книгу з полиці або порухати вугілля в каміні, вона підводиться, проходить повз нас і робить свою справу. Тоді ми на якийсь час завмираємо, начебто тільки зараз помітили її. Вона повертається на своє місце, і ми знову сидимо до неї спиною. Деякі сміливці знаходять у собі сили розвернути своє крісло і сісти до неї обличчям. Сумнівне задоволення. Та, ще правда, дехто знаходить і в цьому свої принади. Деякі навпаки, стають наче діти, які вперто відводять погляд від страхітливої для них картинки в книжці. І ніколи не озираються на неї навіть через плече. Але ми ж бо з вами, господарі чудової світлої кімнати, у кутку якої сидить вона, ми ж бо розуміємо. Тільки її мовчазна присутність Додає сенсу кожному нашому подихові. Влад сидів, дивлячись у темне вікно, але не бачив ні лісу, ні дороги, а тільки, власне, відображення, наче в метро. Як йому боротися з тією жінкою? Чи треба з нею боротися? Задушити? Якби він мав схильність до суїциду, йому дуже хочеться закінчити гран-грема, дочекатися перекладів і фільму. Біс його ухопи. Владові є заради чого жити. Чому якась жінка повинна змінювати його плани? Зрозуміло, найпростіше поїхати, зникнути. Умираючи, вона, може, і згадає цього Гарольда, усіх, кого вона прив'язала, і кинула. Хоча ні, нікого вона не пригадає. До найстаннішої секундочки, до остаточного звільнення від пут, Анджела займатиметься собою, виключно собою. Тому ніякої показової розлуки не буде. Принизливо, марно, так дитина лізе на люстру, озброєна намиленою мотузкою, бо їй, бачите, не дають до півночі гратися на комп'ютері. Виходить, він терпітиме її поруч із собою усе життя, довге, як він сподівається. Змінити Анжелу сутність простіше рибу втопити. Уранці він піймав Анжелу, коли та прибиралася зі спальні до ванної. Дуже вдало застав: сонну, незачесану, беззахисну. Влад устав на її шляху, тож вона щільніше запхнула халат, подивилася роздратовано. Доброго раночку. Не міг би ти га? «Такої? Таксі буде за півгодини», – сказав він м'яко. «Давай, но ну, швиденько, мийся, збирайся, і я тебе проведу». «Тобто?» – запитала Анжела по паузі. «Я не хочу, щоб ти жила в моєму будинку», – пояснив Влад. «Я сам по собі, ти сама по собі. Ти вже доросла дівчинка». І так далі. «Що, показові виступи?» – тихо запитала Анжела. «Демонстрація рішучості. Ти сам чудово розумієш, що виглядаєш смішно. Хочеш налякати мене? Дешево, я не ведуся на понти». «Ти й не зрозуміла», – сказав Влад. «Ніхто не заважатиме тобі навідувати мене, коли почуватимешся кепсько. Будь ласка, приходь. Я, напевно, радий буду тебе бачити. Але жити в моєму будинку ти більше не будеш. До приїзду таксі залишилося 25 хвилин, і я не хотів би забирати в тебе дорогоцінний час». Анжела дивилася на нього з лоба. Здається, вона все ще не вірила. Таксі примчало хвилина в хвилину, тож Влад вийшов до водія, вибачився і попросив зачекати чверть години. А потім піднявся до Анжели. Вона сиділа посеред кімнати для гостей, перебираючи вологе волосся з домашнє тепла розхристена. Чверть години», – сказав Влад. «Допомогти тобі зібратися». «Я не хочу нікуди їхати», – пояснила Анжела майже весело. «Це мій будинок». Влад розкрив шафу, витяг з нижньої полиці Анжелину сумку. «Я запросив тебе в гості, а тепер я прошу тебе залишити мене самого. Давай, ну скоріше». Інакше таксистові доведеться доплачувати з твоєї кишені. «Це схоже на сцену ревнощів», – прокоментувала Анжела. «Це через... через Микиту?» «Я пожартувала». «Збирайся», – повторив Влад. «Я нікуди не поїду». «Ти поїдеш». «І щоразу, коли пута притиснуть тебе, ти приходитимеш сюди на уклін. І плазуватимеш поганку, як уже плазувало колись. Я шкодуватиму тебе і впускатиму до вітальні на п'ять хвилин. І ти йдитимеш. До наступного разу. Ось як це буде. Анжела ущирилася. Ти забув сказати, що поки я плазуватиму поганку, ти будеш плазувати по підлозі по той бік дверей. Ти не пробував забивати цвяхи потилицею. Відчуття таке самісіньке. Зовні просигнала машина. Ще хвилина, і я викону тебе на поріг разом з порожньою валізою. Мовив лад і, зустрівшись із ним очима, Анжела раптом швидко почала збиратися. Закинула на плече сумку, зупинилася в дверях дивлячись владові прямо в очі, «Ти ще попросиш мене, щоб я повернулася?» І закрукувала до машини. Влад сів за роботою і не вставав за комп'ютера два дні поспіль. На третю добу йому стало холодно у натопленій кімнаті, тож він проковтнув заздалегідь заготовлену таблетку, випив чаю з лимоном і ліху ліжко. Повинні були існувати якісь механізми протидії путам, якісь виверти, що дозволять пом'якшити напад. Влад пив розігріте вино, ковтав серцеві пігулки і судино-розширювальні пілюлі, потім прийняв снодійне, але сон не йшов. Був напівсон напівмаренням. Йому марилася Ганна, у коротенькому халатику з голими ногами, яка з раночкою йде до ванної. Влад наздоганяв її, Ганна оберталася і виявлялася Анжелою. Він хапав її, аби зім'яти як пластилін. Тепер, коли він цілком усвідомив свою незриму залежність від Анжели, заподіявані путами страждання, перестали бути безособовими. У його болю було Анджелине обличчя, її груди і ноги. Відчуття було таке, начебто він людожер і хоче її з'їсти. Потім, виронувши з короткого забуття, він став уже сатиром. Йому хотілося Анджелиного тіла, хотілося гвалтувати ще і ще, розчавити собою, розірвати. Потім Анджела привиділася йому у вигляді нескінченного ряду скляних статуй. Він йшов уздовж цього ряду і бив скло залізним ціпком. Чергова статуя розсипалася на друзки, але Анжели не ставало від цього менше. Наступна статуя безсоромно посміхалася. Влад йшов до неї і бив її своїм ціпком. Рука німіла від напруги, а за зруйнованою статуєю ставала ще одна і ще. вщент. Влад розклеїв очі і зрозумів, що доречить дверний дзвоник. Зиркнув на годинник була третя тридцять. Але, за вікнами цілковита темінь. Отже, о пів на четверту ночі. Він зрозумів, що треба встати. Він мусить виглядати як у мого і недбаліше. Від того, яким він відчинить двері, залежить дуже багато чого. Залежить, може, його майбутнє. Кожен дзвінок був як удар хлиста. Під цим хлистом хотілося кинутися до дверей, скоріше розчахнути їх. Зараз цей кошмар закінчиться, зараз. Влад увійшов до ванної і, не дивлячись на себе в дзеркало, умився крижаною водою. Руки тремтіли. Влад на силу розтер обличчя рушником. На краю ванни лежала забута Анжелою мильниця. Картинка перед очима дивно пливла, і тому здавалося, що мильниця повзе, перебираючи короткими червоними лапами. Він підійшов до дверей. Дзвоник тепер не вщухав ні на секунду вив і вив. Влад затримав подих і відімкнув двері. Мокра тремтлива грудка упала до його рук. Нічна мить посвітліла, наче день, з голови до ніг прокотила хвиля цілковитого щастя. Дитячого, тваринного фізіологічного. Десь дзенькали дзвіночки, десь заливалися птахи. Сонячний промінь торкнувся щоки. Тепло, легко. Секунда розтяглася до нескінченності, дощовий пил під жовтогарячим ліхтарем застиг, ніби бризки на склі. Час завмер, рушило. Знову зацокали секунди, і дощові краплі ринулися униз. Ніч, дрібний дощик, провісь. Жінка в мокрій шубі. Вивільнялася з владових обіймів. Вона відразу ж відвернулася і покрокувала до воріт. Там зупинилася, глипнула на чоловіка у дверях. Наступного разу до мене приїдеш ти, готель-турист номер 52. І рушила пішки до автостанції. Пішки, на височених підборах, під дощем. Живучи разом, вони усвідомлювали свою залежність одне від одного. Усвідомлювали, але не відчували. Тепер кожен день перетворився на новий раунд мовчазної сутички. Якщо раніше ланцюг між ними провисав, створюючи ілюзію волі, то зараз пута напружилися, натягнулися, і стану, якому перебували і Влад, і Анжела, добряче скидався на принизливе рабство. Влад занедбав роботу. Влад сідав за кермо, кудись їхав, повертався, прибирав на подвір'ї, скопував газон, сподіваючись чомусь, що білю долонях і м'язах, пересилить внутрішню сверблячку, Бажання негайно бачити Анжелу. Перші кілька раундів вона програла геть чисто. Сама з'явилася до нього і навіть раніше, ніж очікувалося. Зате потім вона раптом зникла. І Влад, прочекавши її день і ніч, легкодухо здався. Він сів за кермою і поїхав розшукувати готель-турист. «Поклич покоївку!» – крикнув дивний високий голос за дверей з табличкою 52. Влад не відразу впізнав цей голос, і йому здалося, що він помилився номером. «Двері!» – Влад звернувся до бабусі чергової на поверсі, низенькою і круглою, як гудзик. Та довго перебирала ключі, стривожено прислухаючись до голосу по жилиці, що з придихом повторював «Двері, двері!». Здавалося, наче жінка в замкненому номері перебувала в любовному екстазі. Можливо, на думку покоївки, саме і стала якась непристойність. Вона навіть злегка пручалася, коли Влад м'яко відтиснивши її плечем кинувся до ванної. Секунда отриманого щастя. Надто коротка секунда. З кожною новою зустріччю усе коротше і коротше. Анжела сиділа на краю ванни, схожа на жертву гігантського павука. Її цілком оплутувала капронова білизняна мотузка, вигадливе макраме, сплетене між живою жінкою і чавунною сушаркою для рушників. Влад подумав, що буде, коли Покоївка побачить цю дику картину, і обернувся, затуляючи Анжелу собою. Дякую, усе вже гаразд. Спасибі, можете йти, луною відгукнулася з ванною Анжела. Бабуся завагалася, але таки вийшла, збентежена і стривожена. Влад обернувся до Анжели. Очевидно, створіння такого вигадливого витвору мистецтва, що прив'язав її до батареї, забрало не одну годину. «Візьми, у кімнаті, ножиці!» – попросила Анжела тихо. Він знайшов манікюрні ножиці на низькому журнальному столику, а водночас кутиком ока запримітив, що в крихітній кімнатці все перевернуто догори дригом. Узявся різати мотузку, але маленькі ножиці не були призначені для двобоїв з білизняним шнуром. Тож капрунові кінці кублилися, перетворюючись на некрасиві квіти, ножиці тупилися і грузли, а на затягнутих вузлів віднайшлося штук со Влад нарешті закінчив шматувати мотузку, і Анжела сповзла на синю кахливу підлогу. Влад ухупив її під пахви і витяг до кімнати. Мехсем пригадалося ось так і вона його перла, коли відключився після чашки чаю з сюрпризом. «У мене руки затерпли», – занила Анжела. «У мене усе замліло. У мене спина болить. У мене ноги змерзли. У мене...» «Сама винна», – сказав Влад. «Треба було просто сісти і приїхати. І не вдавати з себе героїню». Вона посміхнулася. «Наступного разу я придумаю щось цікавіше. Дістану наручники і пристебнуся до батареї. І ти приповзеш до мене кланятися, як сьогодні. Ти приповзатимеш до мене завжди». «Отож, бо гарний уклін», – сказав Влад. «Знаєш жалюгідний погляд Добряче підсолоджує гіркоту поразки, якщо це поразка. Анжела раптом зареготала й весело. Упала на диван, розкинула руки. Слухай, знаєш, на кого ми схожі? На людину, котра вирішила поборотися з власним сечовим міхуром. Вона вважає принизливою щоденну потребу випорожнятися. І тому тримається до останнього. А потім біжить у вбиральню з виряченими очима. Ось на кого ми схожі, любимі літератори. Чому ти не прийшов вчора? Вчора ж ти був вже гарненький. «То чому не приїхав? Це ж не так далеко. Чекав, щоб я переповзла до тебе на пузі. Тобі подобається, коли я перед тобою плазую? Приємно? Душа радіє, правда?» «Неправда», – заперечив Влад. «Тоді чому ти не приїхав сам першим? Учора я була вдома цілісінький день. Почастувала б тебе вином. Ми посиділи, поговорили, як люди. А де цей твій приятель?» Влад зобразив руками шафоподібні плечі. «Ти ревнуєш, посміхнулася Анжела. «Він же теж вимагає побачень». Рівним голосом пояснив Влад. «Якщо ти його прив'язала...» «Не турбуйся!» Вона відвернулася. «Я б пожартувала. Я, власне, і не збиралася по-справжньому його прив'язувати. Так, погралася!» Вона задумливо розглядала сліди від мотузки на своїх зап'ястках. Припухлі почервонілі смужки відтінялися свинцевою синю. «Погралася!» Задумливо повторив Влад. «Ну, я пішов!» Зажди. Попросила вона, коли він уже стояв у дверях. «Давай домовимося!» Що три дні на перехресті траси і вулиці Дачної о 12.00. Щоб по людськи жити. Ти ж не проти? Жити по людськи. Влад придбав собі кишеньковий календар, і під загрозою смерті він не показав би його Анжелі. Кожен третій день у ньому був обведений кульковою ручкою. Усе життя розподілилося на мікроперіоди, зникли понеділки і суботи, стерлися всі числа місяця, залишилося тільки 1, 2, 3. Меланхолійний вальс, у якому обоє і влад і Анжела. Поступово навчилися віднаходити якесь похмуре задоволення. На один і на два Влад працював, і грангрем просувався вперед зі страшенною швидкістю. І вже маячив нарешті фінал. Уранці дня під назвою «Три» Влад починав нервувати, він прокидався раніше, ніж зазвичай, слухав, як пересвистуються синиці в досвітній сірій млі, і думав, що сьогодні – новий день у кружельці синього чорнила. Він змушував себе заснути. Марно. Ставав брався за звичні справи і ні на секунду не забував, що сьогодні той день. Особливий. Сьогодні. Йому завжди вартувало зусиль виїхати з дому вчасно, а не на 15-20 хвилин раніше. Він під'їжджав до перехрестя шосе і дачної і зупинявся неподалік від автобусної зупинки, шиферного навісу над єдиною стіною, у три шари, обклеєної рекламними листівками. О 12.02 до зупинки підходив синій смугастий автобус, а з нього цієї пори Завжди виходив один з цього пасажир жінка, яка, з нагоди приходу весни, змінила руду шубу на довге червоне пальто. Влад виходив з машини і йшов до неї, намагаючись не пришвидшувати кроку. Анжела стояла, дивлячись йому в очі і не рухаючись з місця. Тільки коли між ними залишалося кроків 5 7 Анджела ступала вперед, наче важкий потяг, і, зробивши повільний крок, простягала руку в шкіряній рукавичці. Влад знімав з неї рукавичку. Повільно стягав, вивертаючи на виваріт, боячись хоч чимось виявити нетерплячку. А потім уторкався до голої анжеленої долоні, гарячої й мокрої. Небо крутилося над його головою, начисиня вінілова пластинка. Кров стугоніла у вухах, бравурним маршем. Потім він опановував себе. Якщо щастило, встигав помітити відблиск щастя на денці похмурених анжелених очей. Вона теж опанувала себе. Вони розглядали один одного вивчаючи, наскільки багато побачив супротивник. Що він устиг зрозуміти? Ті застав візаві у момент безсовісного щастя. Потім вони квапливо прищалися і розходилися в різні боки. Влад сідав у машину і відразу їхав. І у дзеркалі заднього огляду відбивалася постать у червоному пальто, яка не квапом йшла вздовж траси до міста і, схоже, була звіддалік на бродячого кардинала. Якось він запропонував. Може тебе підвести? Був сонячний день, сніг розтанув цілком, звідусі лізла трава, на осінні випнулися найперші кволіще кульбабки. Я б воліла погуляти, відповіла Анжела. Немає бажання лізти в смердючу машину. Влад подумав, може, варто образитися. Втім, Анжела явно не мала на увазі конкретно його владів автомобіль, автобуси, якими вона подорожувала останнім часом, були значно гідкіші. Влад подивився на небо і несподівано для себе запропонував Скласти тобі компанію. Вона запитально на нього подивилася, знизала плечима. «Ну, спробуй!» І оперлася на його руку. Виска асфальтна доріжка вела до лісу. Вони йшли мовчки. У лісовому затінку ще лежав сніг, а там, де закінчувалася ця доріжка, на пішоходів чекала неправильної форми калюжа, чорна та бездонна з вигляду, тримкливе відзеркалення неба, кільця з основих крон і сороки вгорі над ними. Влад задивився зачудовано. Сорока полетіла. «Ти мене, звісно, зневажаєш», – задумливо сказала Анжела. Влад мехцем зернув на неї, звів очі. На сосновому стовбурі навпроти опинилася ходюща білка. «Але ти мене не ненавидиш», – сказала Анжела цього разу здивовано. «Це незвично. Як усі вони мене ненавиділи, розвели б багаття та спопилили. Якби вміли, якби зважилися». Білка піднімалася до неба по спіралі навколо сосни. Влад бачив її голову, спину, хвіст. Потім випускав білку з поля зору, поки з іншого боку стовбора знову не з'являлася вухаста голова. «Вони всі?» – запитав Влад. «Їх було декілька», – сказала Анжела. «Ти, втім, сам давно здогадався». Влад мовчав. «Я тобі підсипала в чай дві дози транкрелакса», – різко кинула Анжела. «Я тебе прив'язала як скотину, як собаку на шворці». «Чому ти мене не ненавидиш?» «Не знаю», – сказав Влад, подумавши. «Правда, не знаю». Я тебе ніколи не любила. Ти мені навіть не подобався. Просто я побачила, скільки народу довкола тебе треться. Ти б чув, що вони говорили за твоєю спиною, що твій гран-грем – сонівної якості казочка, яка не має нічого спільного з великою дитячою літературою, а ти догодив низкопробному смаку дурної публіки. І в нас, що найвигадливіше, то простіше, то більший успіх. Що тебе чекають золоті гори, бо тобі дико пощастило. Вони так і казали везунчик. Купнув, не дивлячись, знайшов золоту жилу. І я вирішила прив'язати тебе. Бо в тебе повно грошей. Ти вже знаменитий, а за рік будеш просто таки зіркою. А головне, я люблю фартових чоловіків. Везіння це як світло. Воно падає на того, хто поруч. Тому я спала з тобою. І ходила за тобою. Тому підсипала тобі трансрелакса. Кумедно, правда? Ти чекаєш, що я сполотнію? З посмішкою запитав Влад. Чи почервонію? Або що? Ти давно здогадався, кивнула Анжела «Але мені просто цікаво. Ти все це знаєш і не ненавидиш мене?» «Мені теж цікаво», – сказав Влад. «Ось якби ти не нарвалася на… якби я був звичайною людиною, якби далі розвивалися події. Ти б полюбив мене», – сказала Анжела впевнено. «Тобто тобі б здалося, що ти мене кохаєш, адже любити значить страждати». «Так», – здивувався Влад. «Так», – підтвердила Анжела несподівано м'яко. «Усі вони, хто не знав про мене правди, як Гарольд, усі вони думали, що кохають. «Деякі навіть віднаходили в цьому особливий кайф!» «Я б полюбив тебе», – повторив Влад і сумнівався. «І що ж?» «Я б вийшла за тебе заміж», – впевнено, мовила Анжела. «Скільки разів ти була заміжня?» «Неважливо. Реєструвати стосунки зовсім не обов'язково. Але у випадку з тобою я воліла б отримати статус законної дружини. Це в королів усім кермують коханки, а письменників – дружини». «Ти знала багато королів? Чи, може, чималенько письменників?» Неважливо. Повторила Анджела. Ми б жили з тобою дуже непогано. Я вмію бути хорошою дружиною. Тобі б усі заздрили. А потім я набрид би тобі і ти б кинула мене, підсумував Влад, і я б умер. Анджела випустила його руку, відступила на крок, зійшла з доріжки, провалилася підборами в сиру землю, відразу поменшала на зріст. Це неправда. Я ніколи не прив'язувала людину, щоб потім її кинути, але кидала, заперечував Влад. Чи тобі мене звинувачувати? Сам такий. А я не кидала, я тікала. Коли ставало нестерпно. Водімо назад. Запропонував Влад. Якщо хочеш, я підкину тебе. А ти лицемір, зробила Анжела висновок. Ну як ти можеш мене підвозити, коли думаєш, що я прив'язувала людей спеціально, аби потім кинути? Не для того, щоб кинути. Втомлено заперечив Влад. Ось я, наприклад, купую зубну щітку. Не для того, щоб викинути, а щоб чистити зуби. Але я ж не можу користуватися цією щіткою вічно, правда? Якийсь час Анжела дивилася на нього і мовчки ворушила губами. «Правда», – сказала нарешті. «Ти дуже точно. Відразу видно письменник». Повернулася і побрила назад, незважаючи на доріжку, устромлюючись підборами в землю і насилу висмикуючи їх, залишаючи за собою марсіанський слід у вигляді глибоких дір. Влад пішов слідом на певній віддалі. Шосе вже було зовсім сухе, над асфальтом неслопилюгою. Анджела зупинилася на узбіччі, задерла голову, вивчаючи розклад автобусів. Влад зупинився позад неї. Ну, до зустрічі. Анджела обернулася, подивилася на нього і крізь нього, за його спину, в небо. Дякую, — прошепотіла самими вустами. Влад хотів запитати, за що, але промовчав, повернувся і пішов до машини. Кілька разів вони бачилися мигцем. Усе було як і раніше. Анджела простягала руку, Влад брав її у свою, стягав Анджелуну шкіряну рукавичку. Відчував дотик голої шкіри. Переживши гострий напад щастя, обоє спішно прощалися, наче відчували ніяковість, і розходилися в різні боки. Минула півтора тижні, і потепліло так, що Анжела не надягла рукавички. Влад узяв її за руку, дещо здивований порушенням ритуалу, звів очі. Анджела виглядала змарнілою, під очима залягли тіні асфальтової барви. «Ти є здорова?» – запитав він трохи збентежено. Вона коротко кивнула. «Пройдемося?» Здається, вона чекала цієї пропозиції, кивнула ще раз і навіть посміхнулася. Як і минулого разу, вона обперлася на його руку. Як і минулого разу, вони рушили до лісу, але тепер калюжа вже не виглядала настільки переконливою, і вони змогли обійти її по підсохлій уже хвої і добратися до дерев'яного навісу, біля якого розмістилися викладені кружком стільці пеньки. Анжела витягла з сумки поліетиленовий кульок, розстелила на пеньку, і сіла, підібравши поли червоного пальто. Влад залишився стояти. переспівувалося в кронах невидимі синиці. На владовому обличчі лежав сонячний промінь. «Скажи», – почала Анжела після недовгого мовчання. «Ти, певно, ну, можна якось медичним шляхом визначити, що відбувається з людиною, коли вона прив'язалася? Що в неї за хвороба? Ти ж, напевно, знаєш?» Влад потягнув ногами і сів навпроти. Кумедно вони, напевно, виглядали збоку. як школярі, що втекли з уроків і не знайшли іншого місця у самітництві, окрім як у лісі. Кілька років тому, сказав Влад, я повернувся до рідного міста з єдиною метою – залізти в архів обласної лікарні. Це коштувало дорого, але я майстерно даю хабарі. Вона посміхнулася. Анджела дивилася, поки не розуміючи, про що йдеться. Усе було природно, якби кожен такий випадок траплявся сам по собі, повільно мовив Влад. Кожна людина, навіть найздоровіша, навіть у 17 років, може занедужати ні з того, ні з цього. Підкопити інфекцію, отруїтися. Або раптом може проявитися хронічна хвороба, ніяк раніше не виявлена. Нічого дивного. Кожен випадок окремо нічого дивного. Але всі відразу, однокласники, після випускного вечора. Видно було, що лікарі намагалися знайти якісь спільні ознаки. Заледве не підганяли діагнози один під одного. Але не знайшли. Троє опинилися в інфекційному відділенні, двоє у кардіології, один хлопець у неврології. А мій друг Дімка Шило помер у реанімації. У нього почався набряк легень, але смерть настала через відмову нерог. Решта видужали. Їх виписали. 1 серпня, останнього в січні. «Ти не винен, – тихо сказала Анжела. – Ти не знав. А якби знав? Як би ти міг бути з ними одночасно з усіма цілісіньке життя? Навіть твій друг. Він би тебе зненавидів». «Як часу ти повторюєш це слово?» «Промормотів Влад». «Що?» «Нічого. Офіційна версія – отруєння невідомою хімічною речовиною. Але в місті цілком серйозно говорили про вроки. Хто кого в рік, версії були різні. Але те, що я зник і більше в місті не з'являюся, це не вело до кого на роздуми. Приплили мою маму. Не хочу про це говорити». «Я все одно нічого не зрозуміла», – прошепотіла Анжела. «Чому прив'язану людину не можна вилікувати? Чому вони твої однокласники?» котрі бачили тебе щодня, вижили. Вибач, окрім одного. Чому ж у мене таке враження, що я без тебе вмру? У тебе правильне враження, сказав Влад зітхаючи. Якби ти була трішки спостережливіша, ти б помітила, що здатність прив'язувати виникає руків у 12-13 і наростає з віком. У мене 17 я був іще щиням. А якби ходив до школи тепер, боюсь не тільки однокласники, але й усі, кому б не пощастило бачити мене регулярно, Швидесенько б віддали Богу душу. «Нічого такого у дванадцять років зі мною не траплялося», – заперечила Анжела. «Барон мене зловив у п'ятнадцять». «Може, в тебе по-іншому», – сказав Влад, не бажаючи продовжувати розмову. Сонячна пляма переповзла з його обличчя на груди. Протяжливо затріщав високий стобур. Пробігся по волосю прохладний вітер. «А чому ми такі?» – запитала Анжела. «Чому ми такі?» «У нас обох невідомі батьки», – сказав Влад. Може, ми за походженням інопланетяни?» Він хотів пожартувати, але слово пролунало надто вже серйозно. Анжелині очі округлилися. «Думаєш?» «Жарт», – сказав Влад. «Пронизаний путами, як коренями. Люди народжуються вже прив'язаними, вже сповитими. Цілком вільні, ростуть тільки в притулках, та й то Ми поплутані ремінцями і білизняними мотузками, шовковими шарфами і льняними простирадлами. Пута схожі на павутину – на цій пластмасові авоськи, у яких раніше продавали картоплю. На упряж, на прикрасу, на сільце. Усі пута коли-небудь відмирають, і люди, зв'язані вже мертвими волоконцями, це ще уявляють, що перебувають у полоні. А зі мною все навпаки. Я помру, а створені мною пута залишаться. Друз'яко, я такий радий, що ти вільна. Вона не прийшла на зустріч. Спершу він чекав її, сидячи в машині, потім виліз назовні. Автобуси підходили з інтервалом у 10 хвилин. Коли Анджела не виявилася в третьому за ліком автобусі, Владу стало дуже незатишно. Минуло 40 хвилин, потім 50, і ось уже цілісінку годину Влад безглуздо стерчав на зупинці, він навіть радіо включив, щоб перевірити, чи не бреше годинник. Годинник не брехав. Звичний ритм зібгався, щойно встановленим світопорядком поповзла тріщина. Влад подзвонив їй на мобільник. Приємний жіночий голос повідомив, що, на жаль, абонент наразі недоступний. Влад сів у машину, але поїхав не додому, а в готель-турист. Люб'язний партє повідомив йому, що мешканка номеру 52 пішла рано вранці і дотепер не повернулася. Чи хотіла Анжела помучити його? Чи була це чергова демонстрація? Чи вона просто перечепилася на вулиці, вдарилася головою і втрапила до лікарні? І не може навіть подзвонити? А може сталося щось інше? Влад ніколи не переймався особливо питаннями, чим вона живе, чим займається і де гроші бере. Ці незручні питання завжди відкладалися на потім. Тож, звісно, така ситуація не могла тривати вічно. Останнім часом Влад, зачарований рахунком 1-2-3, неприпустимо мало думав про майбутнє. Покрутившись трохи у холі готелю, Влад рушив назад додому. Щохвилини середині нього наростала ірраціональна туга. За кожним поворотом уважалася фігура в червоному пальто, і він із того ні з цього пригальмував, та так, що машину злегка заносило на слизькій дорозі, і двічі йому роздратовано просигнали в водій з авто позаду. Щойно переступивши поріг, він почув довгий телефонний дзвінок. Мало ключ не зламав, відмикаючи, схопив трубку. Алло. Владе, мені треба негайно поїхати. Де ти? запитав він з погано прихованою жадобою. Ти що не зрозумів? Мені треба поїхати. Ти можеш виїхати просто зараз? Можу. Зажди. Куди виїхати? У мене зобов'язання перед видавництвом. Мені треба поїхати, повторила Анжела, втрачаючи рештки терпіння. Мені треба негайно. Через годину ти міг би мене підібрати в готелі чи ні? Ліпше на звичному місці, на зупинці. Чи ні? Краще їдь від свого будинку в напрямку міста і десь біля турбази, знаєш, до турбази. Я тебе перехоплю. Не розминемося? повільно запитав Влад. Дивися уважно. Сухо кинула Анжела. Я стоятиму біля узбіччя. Мене важко не помітити. За годину п'ятнадцять вони котили, залишаючи захід праворуч і позад себе, а з усіх дзеркал на влада дивилася червоне з позолотою небо. Сутінкова пора завжди від самого дитинства викликала у нього почуття розгубленості і незахищеності. У такий час добре сидіти перед каміном із книжкою, пачкою печива і гарячим чаєм у парцелянівій чашки. Невиразно бурмотіло радіо. Клац, і в салоні запала тиша. Така самісінька, як під час їхньої першої зустрічі, коли Влад пригальмував біля узбіччя з наміром запропонувати допомогу жінці в рудій шубі. «Ти не міг би включити музику?» – запитала Анжела. «Помовчь, будь ласка», – попросив Влад. І вони їхали далі серед тиші. У приміській зоні їх зупинив дорожній інспектор. Влад відчув, як напружилася його супутниця. Інспектор посвітив ліхтариком у Владові документи. Кинув зацікавлений погляд на жінку в червоному пальто і дозволив їхати далі. Анжела кілька разів озирнулася через плече на смугасті шлагбауми, що перекривали дорогу. «Що ти утнула?» – процідив Влад крізь зуби. «Нічого», – дещо награно здивувалася Анжела. «Ти що, думаєш, у мене конфлікти з законом? Гарненькою ж ти думки, помовч». І вони їхали і їхали собі далі, розганяючись на трасі, стишуючи хід щоразу, коли доводилося проїжджати через селище. Анджела раз по раз здригалася, забачивши в зеркалах заднього огляду відображення далеких фар. Близько півночі вони в'їхали до лісу. Влад пригальмував, і Анджела здивовано на нього витріщилася. Кілька машин обігнали їх і помчали вперед. У світлі фар виникли смугасті білі стопчики, тож Влад звернув на ґрунтову дорогу. «І куди це?» – запитала Анжела. Влад не відповів. Звернув праворуч, потім ліворуч, зупинив машину, заглушив мотор – і вимкнув фари. Не стало лісу вітрового скла перед очима. Навколо загусли темрява і тиша, майже нічим не розбавлені. «Ну і що?» – запитала Анжела глумливо. «Ти наче й не схильний був до театральних ефектів. Що б це?» Влад увімкнув світло в салоні. Темрява посунулася, але не відступила. І кожне скло перетворилося на чорне дзеркало. Повернувшись до Анжели, Влад бачив її обличчя. І відзеркалену потилицю і відбиток свого лиця. Все відразу. «Розповідай», – сказав Влад. «Перш ніж ми поїдемо далі, я хочу знати, чому раптом тобі так терміново приспічило чкурнути геть. А коли надумаєш збрехати, я здогадаюся». «Давай без цих ото слів», – скривилася Анжела. «Приспічило чкурнути, збрехати. А як ти думаєш, нормальна людина може довго висидіти в цьому вошивому готелі турист? Ці наші зустрічі за розкладом. Та хто завгодно збожеволіє. Мені просто треба провітритися». Влад обіперся літтями на керму. Анжело. Скільки ти збираєшся прожити. Це погроза? відразу відгукнулася вона. Ножик до горла. Це не погроза. Уяви, що ти доживеш до вісімдесяти, це ще як мінімум років п'ятдесят, і всі ці роки піввіку поруч з тобою буду я, розумієш? Запала тиша. Мені так довго не протягти, сказала Анжела несподівано захриплим голосом. І потім. Ти, перепрошую, старший десь років так на десять із хвостиком, а мужики живуть менше. Якщо ти навіть дотягнеш до 70, це вже точно не 50, а лише якихось 27 або 28. Тож не лякай, будь ласка». Влад не відводив очей, і Анджела відвернулася перша. «Слухай, ну я розумію. Мені не пощастило з тобою, що ти нормальна людина. Хочу, це важко повірити. Ти і нормальна людина. Такий, як ти. Ну от, я була дружиною одного багатого стариганя. Він зробив купу грошей на якихось там ліках». Йому було вже за 70. Він уже нічого не міг, тільки сопів. І я була його дружиною. Дуже пристойно. У нього три особняки, самі лише столиці. І він умер, сказав Влад. Анжела блиснула очима. Помовч, дай мені закінчити. Що за манера лісти зі своїми дурними припущеннями? Так, він умер. Від якоїсь старечної хвороби. Я тут ні при чому. Від чого він помер? Та не пам'ятаю я, начебто інфаркт. Біг, ранесенько і бриг. Я тут ні при чому. Я нікуди не їхала, була вдома. Скільки років ти з ним жила? Років п'ять, промурмотіла Анжела. Ні, три з половиною. Начебто так. Хто тобі повірить, коли ти так плутаєшся? А ти що, слідчий? Ти мене в кабінет викликав? Нам з тобою жити двадцять вісім років, нагадав Влад. За найоптимістичнішими прогнозами. А за песимістичними – п'ятдесят. Колись давай. Анжела надулася. Якщо тебе заарештують, сказав Влад, «Нам обом буде дуже-дуже зле. Пам'ятаєш свого Гарольда?» «Він не мій», – відрізала Анжела. «І я кажу правду. Я спадкоємеця Оскара. А його родичі?» «Оскар – це твій чоловік. Старий фармацевт». «Я не говорила, що він фармацевт. Я казала, що він зробив гроші на ліках». «Ну, треба ж мені якось його називати». «Називаю його Оскар». «Гаразд», – Влад кивнув. «Тож у нього була рідня. І їм не сподобалося. Була і є. Крізь зуби Анжела. А Оскар написав заповіт, за яким чималий шматок дістається мені, їм фірма мені гроші. По-моєму, все чесно. Але вони так не вважають. Слухай, а дата на заповіті яка? Чи не підписав він? Так. Анжела похмуро кивнула. Він переписав заповіт, коли ж би був інший, певна річ, переписав на мою користь за три дні до того, як помер на ранковій пробіжці. Як невдало вийшло. Невдало, погодився Влад. Родинонька відразу взялася до справи, зіткнула Анжела. Бідного Оскара тричі ховали. Потім на вимогу дочки викопували обстежували на предмет отрути і усе таке. Тричі. Першого разу я ридала, як білуга. Вдруге мені було страшно. Втретє мені вже реготати хотілося. Ледве стримувалася. Нервовий такий сміх. На четвертій похорони я навіть не пішла. Хоча й противнючий був Оскар до сказу, але таких знущань після смерті навіть він, по-моєму, не заслужив. І що показала експертиза? Нічого. Анжела махнула рукою. Мене тягали до слідчого щодня. Челя допитували, мало не під детектором брехні. Усі наші з Оскаром таємниці витягли на поверхню. Ті три дні між новим заповітом і смертю на пробіжці розписали по хвилинах. Жодна скотина не сумнівалася, що я його якимось чином занапастила. Вони доводили, що я його не любила. Ну і що? Не вбивали ж. Вони доводили, що я над ним знущалася. Це неправда. Я тільки іноді, коли він сильно мене допікав, збирала речі і удавала, ніби йду геть. Ліньочків на 3-4. А на стінку він починав лізти вже на другий день. Так, прив'язався. Уявляєш, Владе, сміх який, він думав, що це називається коханням, що це і є та любов, котра про НЛО. Всі знають, вона є, але мало хто її бачив. Мій бідний, старенький Оскар думав, ніби побачив цю літючу тарілку. А ці всі, починаючи від суки Ксенії, його доньки, вона його сама не терпіла. Але доказів ж бо моєї провини не було. Не було, не було. Ой вони лютилися, Владе. Вони мене голими руками готові були рвати. Анжела потупила очі. А чому він раптом змінив заповіт? м'яко запитав Влад. Бо я його про це попросила, просто сказала Анжела. Попросила. Наполегливо попросила. Я сказала, що або заповіт, або я йду. І про цю розмову теж було відомо. Певна річ. Анжела знову зітхнула. Челядь про це донесла. А я кажу наслідки ну мало як там дружина погрожує чоловікові, що піде геть. Їх слідчих, власні дружини, так не роблять чи що? Так, я хотіла цих грошей. Вони мої по справедливості. Але Оскара я не вбивала, він сам помер. Супер, кинув Влад. І Анжела зачула відразу в його голосі. Ну, звісно, гукнула з викликом. Я розважливе стерво. Заради грошей готова на все. Ти не знав? Ти ночував коли-небудь під мостом. Ти жер зі сміттєвого бака. Коли я втекла від Гарольда, у мене не було... Ну, нічого не було. Тільки шмарклі при мені, мої. Цінці теж мої, шрама від Гарольдова опаска. Кожен мерзотник, коли його піймають за руку, розповідатиме про своє важке дитинство, додав Влад. Та так, що сльозами вмиєшся. Іди до біса, лайнувшись, Анджела вилізла з машини. Якийсь час Влад чув іще тріщання гілок і здавлені прокляття, а потім усе стихло. Вона повернулася на дранок. Влад лежав на відкинутому сидінні, закутуючись у плет. Плавав поміщну таєвою. А коли повернулася Анжела, сон зісковзнув і стало холодно. Вона мовчки влізла в авто, попросила осипшим голосом. «Увімкни пічку». Він потягнувся, завів мотор і, виждавши трохи, включив обігрів. «У мене там чай у термосі». Вирік із другої спроби. Його голос теж виявляється охрип. На задньому сидінні. Подивись на. «Пробач мені», – перепросила Анжела. «Двадцять років ось так з тобою мучатися. Я, напевно, раніше здохну». «Не здумуй», – сказав Влад. У мене є плани на майбутнє. Тільки про Гран-Грема планує мінімум книг із десять. Тож ти, будь ласка, стеж за своїм здоров'ям. Вона відпила з пластикової чашки. Оце думала. Напевно, я дурепа. Інша бродина з такими можливостями. Особливо, коли вона молода, вродлива дівка. Чого б не зробила, а я? Вона сумно махнула рукою. Влад дивився, як вона п'є. Як збігає тепла крапля чаю по її підборіддю. Справа проти тебе закрито? Запитав нарешті. Так. Анжела кивнула чимось безнадійно. «Хто за тобою полює?» «Я думала, вони відчепляться», – зітхнула Анжела, витираючи підборіддя. «Але їм дуже шкода грошей. Думають, якщо мене пришити, гроші вдасться відсудити назад». «Ти хочеш сказати, що вони здатні найняти вбивцю?» «Абісь їх знає. Тут така справа, я не хотіла тобі казати. У номері в мене хтось був. Длубався, не на начебто злодій. Гроші взяв трохи, щоб я подумала, обікрали. Та ба, записник потяг». Там, щоправда, нічого особливого не вичитаєш, Я папереви зайвого не довіряю. Але на дітька злодієві старий записник». «І ти через це вирішила втекти?» – запитав Влад. «Чи ще щось було?» «Як ти думаєш?» – не відповідаючи, продовжувала Анжела. «Коли зі мною станеся нещасний випадок? Думаєш, буде стільки шуму, як після смерті бідаки Оскара?» «Хоч почухайся хтось, як ти думаєш?» Влад заклав руки за голову. Анжела на яскраве пальто – було забруднене землею і глиною. Один рукав надірваний, до поли причепився сухий реп'ях. Вона сиділа поруч із ним, жалюгідна, втомлена, вперта і зла, як оса, виповзаючи з бідончика з медом. «Скажи, будь ласка!» – вкрадливо поцікавився Влад. «А де ти була і що робила звідтоді, як утекла від Гарольда і до тієї миті, коли вийшла заміж за Оскара? Я тобі розповім, – незворушно пообіцяла вона. – Потім!» Ми тягнемо гілля, створивши пута. Ми тягнемо коріння, як зв'язки. Ми плетево. Пораз чужі листи жовтневий вітер рве із наших пальців. Пораз чуже надламане гілля нам болю завдає. Ми ліс. Ми так живемо. Був ліс. Густий. А буйне дерево посеред густого лісу обов'язково переплітається коренями і гілками сусідами поряд із ним. А в центрі лісу – галявина, величезна і кругла, як шкільний циферблат. У центрі її стояло єдине дерево, залізне, і ржаве. Під землею ворушилися сталеві корені, і рипливі гілки тяглися в пужуках дотику. Воно, може, було дуже ніжним, це дерево. Воно, може, шукало дружби і співчуття. Компанійське таке дерево. А навколо була порожнече. Бо все, що росло тут дотепер, уже побувало в залізних обіймах. І зотліло в них. Ось так.